והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול, אשר אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד.